txiikiia eta betea da isto linkirren istorioa. De inposatua delaik ez dela bate seinale ona, gelo egiko etxeetatik ere diskurtzuut desberginak ditugu. hemena tzen egan bezala ez dugu bate laguntzarik aldiz dizu onduan arbonan Eiko kontsenuan hartu du dute labaki bat Eriko kontilan onartua izan da horen kontra publikoki agertzen direra, Ez da irrespetzatzen ele, ez, ah, ere denetarik izan dute. Dier el aldetik ere ez dakite preseski euh, ez e bilmoldea izan. Legia irrespetzatzen den edo ez. Ba, Se ur dela, etxe privatu batean ezin dela sartu, bai menari gabe. Baina ala ere kasuak stan dira, bai arbonan, bai aetzen. Orduan ikusikudu, eh, biha jamunean... Eh, Nola mugituko diren gauzak, baina argiago izan beharko dila nahiko fitez, zen behin pausatua linki kontagailu hori betiko normalki atxikikogu, zen atzela pausorik egiteko nahiko zaila eta komplikatuak ikusten dut gaia.